Hétfőn bejelentést fogok tenni. Lesz ma ajveszékelés és írásrívás. Néhányan suttogva fogják emlegetni a jó édesanyámat, de mindenképpen vissza kell zökkennünk a normális kerékvágásba. És úgy kell haladnunk, ahogyan a többi lelkiismeretes tanár óráin történik. Emlékeztetni fogom a gyerekeket arra, hogy iskolánk legfőbb hivatása megfelelően felkészíteni őket a legjobb egyetemekre, hogy diplomát szerezzenek és utána letegyenek valamit az asztalra, a maguk hasznára és a hazaja vára. Mert ha a mi országunk megtorpan vagy válságba kerül, mi bereménykedjen a világ? Súlyos felelősség nyomja a vállatokat, és bűn volna, ha én, mint tanár, elvesztegetném drága ifjúságotokat receptolvasásra, függetlenül attól, mekkora örömötöket lelitek benne. Tudom, hogy mindannyian egyformán élvezzük a háttérzenés receptolvasást, de mégsem ezért járunk ide tovább kell lépnünk, igazi amerikai módjára. Mr. McCord, miért ne olvashatnánk recepteket? Azért a húskenyér receptje csak van olyan fontos, mint azok a versek, amiket úgyse ért meg senki. Hát nem, versek nélkül lehet élni, de étel nélkül. Igyekeztem Walt White t és Robert Frostot helyezni a mérleg másik serpenyőjébe, szemben a húskenyérrel és a receptekkel, de csak élint sutyorgás volt a válasz. Akkor is nyöszörögnek, amikor bejelentem, hogy a legkedvesebb versemet fogom elmondani nekik. Eltöltele lesz a tököm velük, és meg is mondom nekik. Tele van veletek a tököm. Döbben csend. Csúnyát mondott a tanár. Hát, eh, mindegy, halljuk azt a verset. Kis kuksika nyeli a bút, mivel a nyája szerte fut. Nem tudja, hol keresse. Vállat, ha vonz, csak hazalóholnak. Farkuk csóválva egyre. Hát ez meg micsoda hiszen ez nem is vers. Gimnáziumban a lúdanyó mondókáiból? Ez most hülyeskedik velünk? Így akar kiszúrni az osztályjal? Még egyszer elmondom a verset, és arra biztatom őket, ne késlekedjenek leásni a költemény mélyebb jelentéséig. Na nem már, ez csak vicc, igaz? Elvégre gimnáziumban vagyunk. A költemény, pontosabban gyermekdal, a felszínen egyszerűnek tűnik. Egy kislány történetét meséli el, aki elvesztette a juhait. De figyeljetek, ez most a lényeges. A kislány megtanulta békén hagyni őket. Kuksi nem veszíti el a fejét, megbízik a birkákban. Nem megy oda háborgatni őket, amíg a réten, a völgyben vagy a domboldalon legelésznek. Úgy is szükségük van a fűre, a növényi rostra, meg néha egy-egy kocsra a csörgedező hegyi patak friss vizéből. Egyébként pedig kisbárányok is vannak a nyájban, akiknek időt kell hagyni, hogy összebújhassanak az anyjukkal, miután napközben kihancúrozták magukat a többi báránykával. Nem szorulnak rá a külvilág beavatkozására. Az csak tönkretenné a jó hangulatot. Akár birkák, akár kisbárányok, akár kosok, akár anyajuhok. Azért mindegyiküknek ki jár egy kis közösségi öröm, mielőtt bárányborda lesz belőlük, amit befalunk, vagy gyapjú, amit viselünk. – Ja, Istenem, Mr. McCord, muszáj volt így befejezni? Miért nem hagyta őket békén a legelőn, a juhokat meg a kisbárányokat, jó kedvű szeretetben? Megesszük őket, ruhát készítünk belőlük. Ez nem helyes. Akad az osztályban vegetáriánus gyerek, sőt, vegán is, aki még tejet és tojást sem vesz magához. – Ők most hálát adnak az Istennek, hogy semmi közük a szegény állatok kizsigereléséhez, de nem térhetnénk vissza sihoz. Kíváncsiak, hova fogok végül kiukadni? Nem akarok én kiukadni sehová. Csupán el akarom mondani. Azért szeretem annyira ezt a versikét, mert olyan egyszerű az üzenete. És mi az? Hogy az emberek hagyják békében egymást. Kuksi nem avatkozik bele a juhok dolgába. Viraszthatna egész éjjel, várakozás közben ott nyafoghatna az ajtónál, de ennél több esze van. Megbízik a juhaiban. Magukra hagyja őket. Úgyis hazajönnek miként sejthető is boldog nyájként. Vígan bégetnek, ugrabukrálnak, a kosok elégedetten bőgnek, míg befészkelik magukat éjszakára az akolba. Ez alatt Kuksi elégedetten kötöget a tűz mellett abban a boldog tudatban, hogy napi feladatait, a juhok és utódai gondozását úgy látta el, hogy közben nem háborgatott senkit. A Stubescent Gimnáziumban mindegyik osztályom egyetért abban, hogy sem a televízió, sem Hollywood nem képes olyan erőszakos rémségekkel előállni, amilyen a Jancsi és Juliska. Jonathan Greenberg nyíltan ki is jelentette. Hogy lehet kitenni szegény gyerekeket egy ilyen barom apa történetének, aki annyira az új felesége befolyása alá kerül, hogy hajlandó elveszejteni a gyerekeit az erdőben, hat halljanak éhen. Hogy szabad elvesélni egy kis gyereknek. Miként zárta be Jancsit és Juliskát a gonosz boszorkány, aki azért akarta fölhízlani a két testvért, hogy aztán megegye őket. És ki tud annál ijesztőbb jelenetet, mint amikor a testvérek benökik a boszorkányt a tűzbe? Rohadt egy karnivál az zabanya, meg is érdemli a sorsát, de hát ettől minden gyereknek rémálmai lesznek, nem? Liza Berg szerint ezeket a meséket már évszázadok óta hallgatjuk. Velük nőttünk fel, szerettük és túléltük őket. Akkor meg minek kell úgy felfújni az egészet? Ross Kahn zsonatánnal értett egyet. Amikor ő még kislány volt, bizony rémálmai voltak a Jancsi és Juliska miatt, mert neki is volt egy mostoha még méghozzá egy egészen kiváló szörnyetek. Az a dög nem habozott volna otthagyni őt meg a testvérét a Central Parkban, vagy valamelyik félre első New Yorki metroállomáson. Miután a tanára első általánosban előadta nekik Jancsi és Juliska meséjét, Róz többé sehová sem volt hajlandó elmenni a mostoha anyjával, csak ha az apja is velük volt. Ezzel persze felbőszítette az apját, aki mindenféle büntetést kilátásba helyezett. Elmész szépen a mostoha maáddal Róz, vagy örökre bezárlak a lakásba. Amivel persze csak azt árulta el, hogy tökéletesen uralkodik rajta az új felesége, akinek olyan szemölcs nőtt az állán, mint a mesebeli mostohágnak, és a szemölcsből szőszárak álltak ki, ha a nő meg folyton azokat tépkedte. A Jancsi és Julis Károlt mindegyik gyereknek megvolt a határozott véleménye. A fő kérdést úgy fogalmazták meg. Elmesélnéd a gyerekednek? Indítványoztam, hogy üljenek külön az igen és a nem pártiak, és meglepő módon fele-fele arányban vált ketté az osztály. Javasoltam, hogy válasszanak maguk közül vitavezetőt, de senki sem volt semlegesebben az ügyben, és oly magasra csaptak az indulatok, hogy nekem kellett vállannom a vitavezetését. Percekig tartott, míg lecsillapítottam az általános hangzavart. A Jancsi és Juliska ellenesek azt mondták, olyan nagy kárt okozhat a gyerekekben ez a mese, hogy amikor megnőnek, vagyonokat köldhetnek majd pszichoterapiára. Marhaság! kiabálta a másik oldal. Térjetek már észre, senkinek sem kell tündérmesék miatt pszichoterápiára járni. Amerika és Európa összes gyereke ezeken a meséken nő fel. Az ellenzők ekkor a piroska és a farkasban olvasható erőszakos jeleneteket hozták elő, amelyben a farkas úgy kapja be a nagymamát, hogy meg se rágja. Továbbá hamokpipőke mostoha anyjának gonosságát emlegették. Nem is értik, miként éli túl az a kisgyerek, aki ilyesmit hal vagy olvas. Liza Berg egyik rendkívüli megjegyzése nyomán hirtelen teljes csönd lett a teremben. Azt mondta, a kisgyerekeknek olyan sötét és mély dolgok vannak a fejükben, hogy azt mi fel sem tudjuk fogni. – Az anyja! – szólalt meg valaki. Megérezték, hogy Liza a fején találta a szöget. Még ők maguk sem távolodtak el túlságosan a saját gyerekkoruktól, bár nyilván tiltakoztak, ha ezt valaki szemükbe mondja, és a nagy csöndben érezni lehetett, amint visszarepülnek kisgyerekkoruk álomvilágába. Másnap mindenféle apróságot énekeltünk az én gyerekkoromból. Az éneklésnek nem volt semmiféle külön célja vagy mélyebb értelme, és semmiféle dolgozat fenyegetése nem árnyékolta be. Éreztem egy kis lelkiismeret fordalást, de jól szórakoztam, és élveztem, ahogy a sok zsidó, koreai, kínai, meg amerikai gyerek énekelt. Azt hiszem, ők is jól érezték magukat. A legfontosabb gyerekversikéket és mondókákat úgy is ismerték, most megtanulhatták a dallamokat is. A vén csóritánt, tánt, kiránt. Kerülne ebédelénk, de mély keserű ez, hisz a kredenc üres, és nem enyhül azért az éh. Amennyiben élettem volna a New Yorki önkormányzat oktatási osztályán, Livingston Street 110, New York 11201, a helyettes főfelügyelő beosztottja, hospitálás után az alábbi levelet írtam volna magamnak. Tisztelt Mr. McCord! Amikor március hó második napján beléptem az órájára, tanítványai meglehetősen hangosan, és sajnos azt kell mondjam, a környezetüket zavaró módon énekeltek gyermekverseket. Az ön irányításával egyik versike követte a másikat, de egyszer sem tartott szünetet abból a célból, hogy a verseket megvilágítsa, értelmüket feltárja, megmagyarázza vagy elemezze. Tovább megyek. A tevékenység semmiféle érzékelhető módon nem volt kontextusba ágyazva, és nem látszott, hogy célja volna. Egy olyan nagy tapasztalatú tanár, mint ön, valószínűleg észrevehette volna, hogy számos növendék nem vette le magáról utcai felsőruházatát, és hogy sokan hányaveti módon ültek a padjukban, a lábukat a padsorok közti folyosóra lógatták ki. Senki előtt nem láttam jegyzetfüzetet, és füzet használatára nézve sem hangzott el tanács vagy utasítás. Nyilván ön is tisztában van azzal, hogy a füzet minden angolórán résztvevő középiskolás alapvető fontosságú tanulmányi segédeszköze, és az a tanár, aki a füzet használatot elhanyagolja, kötelességszegést követ el. Sajnálatos, hogy a táblán sem jelezte semmi az aznapi angolóra tárgyát. Ez persze, megmagyarázza, miért maradt minden füzet felhasználatlanul a tanulók táskájában. Mint a helyettes felügyelő beosztotja, az óra végeztével kérdőre vontam néhány diákot. Arra voltam kíváncsi, mit profitáltak az iskolában aznap hallottakból. Tanács voltak, sőt a fejüket vakarták, a zenei tevékenység célját illetően pedig teljes tanácstalanságról tettek bizonyosságot. Egyikük megjegyezte, hogy jól szórakozott, és állítása igazát nincs okom kétségbe vonni. De abban ugye megegyezhetünk, hogy mégsem ez a középiskolai képzés célja. Attól tartok, megfigyeléseimet kénytelen vagyok továbbítani a fő tanfelügyelő helyettes úrnak, aki minden bizonyal értesíti magát a fő tanfelügyelő asszonyt. Lehetséges, hogy önt meghallgatásra idézik be az oktatási osztályra. Ez esetben egy szakszervezeti érdekvédő, és vagy egy üdvéd is önnel tarthat. Kartási üdvözlettel, Montagu Wilkinson. Na jól van, becsöngettek. Megint az enyém az osztály. Nézzsátok ki a könyveket az apám Valcere című Teodor Roskversnél. Akinek nincs itt a könyve, az nézze a szomszédjájét. Ebben az osztályban senki sem sajnálja a másiktól a könyvét. Stelli légy szíves, verset. fel a versek. Köszönöm szépen. Teodor Roszk, apám valszerem. Szádban a gőztől berugott egy gyerek. Csüktem tiszta erőmből, Nehéz volt valszered. Robtuk, hogy az edény az asztalról leperdült, Anyám tekintetén a szigorúság nem enyhült. Csuklómon egyik ujjad bütykös volt egy helyen, Harontottál, egy szítsatkarc volt a jobb fülem. Fejemen dobolt már a föld szitta tenyeret, S míg ágyba valszerosztál, Markoltam ingedet. Még egyszer köszönöm, Stanley. Most néhány percig nézzétek át még egyszer a verset. Ülepedjen le bennetek. Szóval mi történt, amíg olvastad? Hogy érti a tanár úr azt, hogy mi történt? Elolvastad a verset. Ez alatt történt valami. Esetleg megbocsant valami a fejedben vagy a testedben? Esetleg az uzsonnás dobozodban? Vagy nem moccant semmi? Nem reagáltunk a világ összes ingerére? Nem vagyunk szélkakasok? – Mr. Mackort, tulajdonképpen miről beszél? – Arról, hogy nem feltétlenül kell mindarra reagálni, amit a tanár vagy bárki mást mond vagy tesz. – Bizonytalan tekintetek. – Na hiszem, ha ezt elmondanák, az Jöveszem bizonyos tanárainak. Egyesek mindent a szívükre vesznek. – Végül is azt akarja Mr. Mackort, hogy beszéljünk arról, mit jelent ez a vers? – Beszélhettek bármiről, aminek valami kis köze is van ehhez a vershez. Szóba hozhatjátok a nagymamátokat is, ha éppen ő ült eszetekbe. Ne izgassátok magatokat a vers valódi jelentése miatt. Azt még maga a költő sem tudja. Vagy történt valami, amíg olvastátok, vagy sem? Tegye fel a kezét az, akibe semmi sem történt. Jó, senki sem jelentkezett. Valami tehát lezajlott a fejetekben, a szívetekben, vagy a hasatokban. Írók vagytok, mondjátok el, mi történik, ha zenét hallotok. Ha kamara zenét vagy ha rokkot. Amikor egy veszekedő párt láttok az utcán, vagy egy anya ellen lázadó gyereket, egy kéregető hajléktalat, egy beszédet tartó politikust, vagy rendezúra hívtok valakit, megfigyelitek a másik ember reakcióját. Mivel írók vagytok, mindig, mindig, mindig megkérdezitek magatoktól, mi is történik itt, kisöreg? Hát, szóval ebben a versben egy apa táncol a gyerekével, ami nem valami kellemes, mert az apa részeg és érzéketlen. – Brad? – Ha annyira kellemetlen, akkor miért csünk olyan elszámtan az apján az a gyerek? – Mónika? – Itt azért sok minden lezajlik. A gyereket ide-oda rángatják a konyhában. Az apja nem igen törődik vele. Tőle akár egy rongybaba is lehetne. – Tessék, Brad, mit akarsz még mondani? – van a versben egy árulkodó szó, az, hogy roptunk. Ez örömöt fejez ki. Vagyis írhatta volna úgy is, hogy táncoltunk, vagy valami más, közönséges szóval. Mégis az állott, hogy roptuk, és ahogy a tanár úr is mindig mondja, egyetlen szó is megváltoztathatja az egész mondat, vagy bekezdés hangulatát. És hát a roptuk, az örömöt fejez ki. Jonathan? Lehet, hogy a tanár úr szerint teljes hülyeséget kérdezek, de előfordult, hogy a tanár úr apja megtáncoltatta valaha is a tanár urat a konyhában? Soha sem táncoltatott bennünket a konyhában, viszont kirággatott az ágyból az éjszaka közepén, és hazafias dalokat kellett énekelnünk neki. Azután meg kellett ígérnünk, hogy az életünket adjuk írországért. Aha, sejtettem, hogy a versnek lesz valami közel gyerekkorához. – Ez részben igaz, de amiatt kértem, hogy olvassátok el, mert a vers megragad egy pillanatot, egy hangulatot, és bocsánat, hogy megint ezt veszem elő, de lehet valami mélyebb jelentése is. És köztetek is akadhat olyas valaki, aki kapni szeretne valamit a pénzéért. Mi a helyzet az anyával? Sejla? Teljesen egyszerű dolgok történtek a versben. Az apa nehéz munkát végez, bányász vagy eféle. Amikor hazamegy, megy a bütykös úja és piszkos a föld szitte tenyere. Az asszony szétrobban a dűtől, pedig már megszokta. Tudja, hogy minden héten ez a menetrend, amikor az ura megkapja a fizetését. Olyan, mint a tanár úr apja, nem igaz, Mr. Mekkort. A kisgyerek imádja az apját, hiszen az ember mindig az őrültebb szülőhöz vonzódik. Miért számít, hogy az anyja tartja egyben a háztartást? A gyerek számára ez természetes. Így azután, amikor az italtól mámoros apa hazaér, rögtön felizgatja a gyerekét is. És mi történik a vers végén? David? A papa ágyba viszi keringőzni a gyerekét. Az anyja visszateszi az edényt a helyére. Vasárnap reggel az apa mámarosan ébred. Az anya reggelit készít, de egy szót se szól senkihez. A gyerek csapdába esik a két szülője között. Még csak kilenc éves forma lehet, mert olyan kicsi, hogy a szí csatja a fülét karcolta meg. Az anya legszívesebben ott hagyna csapott papot, és elválna. Már nagyon elege van a férjei vászataiból, és ebből a rémes életből, de nincs rá esélye. ragadj nyugat Virginiaiában, mert pénz nélkül onnan nincs menekvés. Jonathan, nekem azt tetszik a versben, szóval egyszerű történet. Illetve nem is. Pillanat, nem is olyan egyszerű. Sok minden történik, és az egésznek megvan az előzménye, meg a következménye. Ha a filmet kellene forgatni a versből, a rendező alaposan megizzadna. Bellerakja a nyitóképbe a gyereket, amikor az anya és a gyerek hazavárják az apát. Vagy csak a kezdősorokat mutassa, ahogy a gyerek fintorog a viszkis szaktól és hogyan mondja meg a gyereknek, hogy tartson ki? Nyújtsa föl a kezét, és kapaszkodjon meg az apja ingében? Milyen képet vágjon a mama, ha nem akarjuk, hogy rossz indulatónak lássék? Azt is el kell dönteni, miféle ember ez az apa, amikor józan, mert ha örökkébe van rúgva, akkor nem is érdemes filmet forgatni róla. Az nekem komolyan nem tetszik, hogy a gyerek fején dobolja a taktust a kozos kezével, ami persze azt is bizonyítja, hogy keményen dolgozik. And nem is tudom. Most, hogy így beszéltünk róla, tényleg sok minden van ebben a versben. De miért kell nekünk belepiszkálni? Elég, ha átérezzük a történetet, és sajnáljuk a gyereket meg a szigorú tekintetű anyát, esetleg még az apát is, ahelyett, hogy halára elemeznénk. David? Nem is elemezzük, csak reagálunk rá. Ha elmész egy moziba, onnan is úgy jössz ki, hogy a filmről beszélgetsz, nem? Előfordul, de ez most itt egy vers. És te is tudod, mit szoktak az angoltanárok csinálni a versekkel. Elemzés, elemzés, elemzés. Ásd le a mélyebb jelentési. Ettől utáltam meg a költészetet. Valaki megáshatna már egy sírt, és eltemethetni a mélyebb jelentést. Én csak annyit kérdeztem, hogy mi történt veletek, amikor elolvastátok. Ha nem történt semmi, az se baj. Amikor heavy metal-t hallok, üveges szemmel unatkozom. Biztos van olyan az osztályban, aki el tudná nekem magyarázni, és akkor egy kicsit értőfüllel hallgatnám, de így egyszerűen hidegen hagy. Nem reagálhatunk a világ összes ingerére. Ha az apám valszere hidegen hagy titeket, akkor hidegen hagy. Ez csak az érem egyik oldala, Mr. McCart, ugyanis nem árt vigyázni. Ha bármire egy rossz szót szólunk, az angoltanárok azonnal személyes sértésnek veszik és megvadulnak. A nővérem is összeszólalkozott az egyik angol professzorral a Cornell Egyetemen, mert másképpen értelmezett egy Shakespeare szonettet. A professzor kijelentette, hogy a nővérem teljesen félreérti a verset. Erre a nővérem azt mondta, egy szonettet ezer és egy módon lehet olvasni, különben nem lennének tele a polcok a Shakespeare művekről szóló könyvekkel. Ettől a professzor begurult és behívatta a nővéremet az irodájába. Másodjára már kedves volt vele, és a nővérem is visszakozott. Lehet, hogy mégse volt igaza, mondta, és elment vacsorázni a professzorral itakába, amitől meg én be, mert miért kell a nővéremnek így megbocsájtania. Emiatt a köszönésen kívül nem is szólunk egymáshoz. És ezt miért nem írod meg Nem hétköznapi eset, hogy két testvér nem beszél egymással egy Shakespeare szonet miatt? Tulajdonképpen megírhatnám. De akkor részletesen kellene foglalkoznom a verssel. Mit mondott róla a professzor, mit a nővérem, és mivel utálok mélyebb jelentésekkel vacakolni, a nővérem meg úgysem szól hozzám, nem ismerem az összes részletet. David. Akkor talált ki. Van itt ugye három szereplő. En, a testvére, meg a professzor. Továbbá minden baj okozója a szonett. Isten ilyen el tudná szórakozni a szonettel. Vagy megváltoztathatod a neveket, és eltávolodhatsz a sonettől. mondjuk szóljon a vita az apám valceréről. Aztán észre se veszed, és már is filmre viszik, amit megírtál. Jonathan? Nem akarom megbántani ent, de elképzelni se tudok honalmasabbat, mint amikor egy diák összeszólalkozik a professzorával egy szonetten. Értetek mi van? Hullik szét a világ az Istenit neki, öppárdok. Emberek éheznek, stb. stb. Ennek a két jó embernek meg más dolga sincs, mint egy versen vitatkozni. Én egy fityinget se adnék ezért a történetért, és akkor sem mennék el megnézni a moziba, ha az egész családomat ingyen vihetném be. – Mr. McCart? – Tesséken. – Tessék szíves lenni, megmondani Jonathannak, hogy tehetett szívességet. – Sajnálom, Ann, de ezt az üzenetet személyesen kell tolmácsolnom neki, úgyis kicsengedtek. És ne felejtjétek, nem reagálhatunk minden ingerre. Amikor az óra kifulladt, amikor a tanítványaim figyelme elkalandozott, amikor túl sokan kértek engedélyt, hogy kimehessenek a vécére, újra meg újra bevetettem a vacsora kérdéseket. Kormánytisztviselők és aggódó főnökeim valószínűleg megkérdezték volna, helyén való ez a tanári stratégia? Hölgyeim és urai nagyon is helyén való, ugyanis a tantár neve kreatív írás. És itt mindent a saját hasznunkra fordíthatunk. A nagy kikérdezéstől úgy éreztem magam, mint az ügyész, aki játszadozik a tanúval. Az osztály jól szórakozott, azt biztatásnak vettem. Maga máltam a színpad közepén, mint tanítómester, nyomozó, bábjátékos, karmester. James, mi volt nálatok tegnap este vacsorára? James meglepődik. Tesék! A vacsora, James. Mit vacsoráztatok az este? Megpróbál visszaemlékezni. James, még 24 óra sem telt el azóta. A megvan, csirke volt. És hogy került az asztalra? Nem értem. Valaki megvette, vagy berepült az ablakon? Anya vette. Tehát édesanyát szokott bevásárolni? igen, kivéve, ha mondjuk néha elfogyott otthon a tej, vagy valami, olyankor a hugomat szokta leküldeni a boltba. Na hugom meg folytonja fog miatta. – Édesanyát dolgozik? Aha. Titkárnő egy ügyvédi irodában. A hugod mennyi idős? 14. És te? Tizenhat. Tehát anyukád dolgozik, és az ő feladata a bevásárlás is. A hugod pedig két évvel kisebb nálad, és néha neki kell leszaladni a boltba. Téged soha nem küldenek le? Nem. Jó. És ki készítette el a csirkét? Anya. – És te mit csinálsz az alatt az idő alatt, amíg a hugod leszalad a boltba, anyukád pedig a konyhában robotol? – Hát, a szobámban vagyok. – De mit csinálsz? – Befejezem a leckémet, vagy mondjuk zenét hallgatok. – És mit csinál az édesapád, amíg anyukád vacsorát főz? – Hát ő a nappaliban nézi a híradót. Lépést kell tartania az eseményekkel, mert bróker. – Ki segít édesanyádnak a konyhában? – Néha a hugom. – Se te, se az apukád. – Mi nem tudunk főzni. – De valakinek csak meg kell terítenie az asztalt. – A hugom szokta. – Te még soha sem terítettél? – De egyszer, amikor a hugom kórházban volt a vakbelével, de nem sikerült, mert nem tudtam mihova való, mire anyja felkapta a vizet és kizavart a konyhából. – Értem. – Ki szokta az étet vinni az asztalra? Mr. Mekkort tényleg nem értem, mire megy ki ez a kérdezősködés, amikor úgyis tudja előre, mit fogok válaszolni. Anya viszi be! Tegnap este mit tettetek a csirkéhez? Na, mit is? Salátát. És még? Héjába sült krumplit, már mint apa meg én. Anya és a hugom meg nem mennék, mert fogyóznak, és a krumpli tönkreteszi a fogyókúrát. Hogy volt megterítve az asztal? A brosszal? Ne vicceljen a tanár úr! Szalma alátét volt a terítékek alatt. Történt valami vacsora közben. Mi? Beszélgettetek? Szólt valami szép zene az étkezéshez. Ja, apa tovább nézte a híradót, anya zabos is lett, hogy apát nem is izgatja, mi kerül az asztalra, hiába dolgozott vele olyan sokat. hm konfliktus a vacsora asztalnál. Nem beszéltétek meg, mi történt veletek tegnap? Nem meséltél az iskoláról? Nem. Aztán anya elkezdte leszedni az asztalt, mert apa visszaült a tévé elé. És anya megint mert a hugom nem kért a csirkéből. Szerinte hízlal. Mr. McCord, mire jó ez az egész? Miért kell feltenni ezt a sok kérdést? Olyan unalmas. – Kérdezd meg az osztálytól. Szerintük miért? – Kreativitás órán vagyunk. Van valami tanulság a James és a családja vacsorájának? – Megbújik itt egy történet? – Jessica? Hát, az én anyukám sohasem tűrné el ezt a disznóságot. James-el meg az apjával úgy bánnak, mint a királyok volnának. Mindent az édesanyja meg a huga végezel. A férfiak semmit tevéssel töltik az időt, és várják, hogy eléjük tolják a vacsorát. Kíváncsi vagyok vacsora után kirak rendet és kimosogat. Meg se kell kérdeznem, a mamája meg a huga. Sokan jelentkeztek. Csupa lány. Látom, hogy rá akarnak támadni james -re. Türelem hölgyeim, türelem. Mi alatt tűz alá vennétek James, kíváncsi vagyok, ti is, mind az erény szórai vagytok-e a háztartásban, Eléggé segítő készek figyelmesek vagytok-e. Mielőtt tovább mennénk, hat halljam. A tegnap esti étkezés után hányan köszöntétek meg a vacsorát anyátoknak. Hányan adtatok neki puszit és dicsértétek meg a főztjét? Sheila? Ez álságos dolog, minden anya tudja, hogy nagyra becsüljük. Ellenvélemény. vélemény. Nem tudja, ha James egyszer megköszönné a vacsorát, az anyukája helyben elájulna. Tovább játszottam a karzatnak, míg végül Daniel kifogta a szelet a vitorlámból. Daniel, nálatok mi volt tegnap este vacsorára? Borjú érmék, ilyen fehérboros mártásban. És mit tettetek a fehérboros borjú érmékhez? Spárgát és egy kis kevert salátát öntett el. Előétel? Nem volt csak a vacsora. Anyám szerint az előétel elveszi az étvágyat. Tehát édesanyát készítette el a borjúérmét. Nem, nálunk a lány főz. Szóval a cselédlány, és mit csinált ez alatt az anyukát? Apám volt. Tehát a lány főzött, és gondolom ő is szolgált fel. Úgy van. Te pedig egyedül vacsoráztál? Igen. Ha jól sejtem, egy hatalmas politúros mahagóni asztalnál. Pontosan. Kristálycsillárt? Éget. Tényleg? Tényleg. Hát érzene? Szólt. Bizonyára módszert. Az illik az asztalhoz és a csillárhoz. Nem, telemán. És azután? Húsz percen át hallgattam Telemant, Apám egyik kedvence. Amikor vége lett a darabnak, felhívtam apát. És hol tartózkodott édesapát, ha szabad kérdeznem? A Sloan Catherine kórházban fekszik tüdőrákkal és anya végig vele van, mert bármelyik percben meghalhat. Ó oh, jaj, Daniel, bocsánatot kérek, szólhattál volna előre, hogy ne nyúzzal a vacsora kérdésekkel? Nem számít, úgyis meghal. Csönd a teremben. Most mit mondjak Danielnek? Előadtam a műsorszámomat. Az okos és mulattató tanárügyész kivallatta a diákot, Daniel pedig türelmes volt velem. Magányosan elköltött elegáns vacsorájának részletei betöltötték a tantermet. Megjelent körünkben az apja is. Együtt várakoztunk a beteg ágyánál, Daniel édesanyjával. sem feledjük a érméket a cselédlányt, a kristálycsillárt és Danielt, aki egymaga ült a hatalmas politúros mahagóni asztalnál, míg az apja meghal. Kihirdettem az osztályaimban, hogy hétfőnként be kell hozniuk a New York Times-t, mert mi mi Sheraton étterem kritikáit fogjuk olvasni. Összenéztek és vontak, amúgy New Yorkia sem. Ehhez fel kell húznunk a szemöldökünket, utána kifordított tenyérrel emeljük magasba a kezünket, a könyökünket pedig szorítsuk a törzsünkhöz. Így mutathatjuk ki türelmünket, beletörődésünket, értetlenségünket. Miért kell étterem kritikákat olvasnunk? Mert valószínűleg élvezni fogjátok, Ráadásul bővül és elmélyül a szókincsetek. Ilyesmit kell válaszolni a Japánból, meg más fontos helyekről érkező vendégeknek. Jaj ne, legközelebb már az lesz, hogy hozzunk be nekrológokat. Nem rossz ötlet, Mairon. Sokat lehet tanulni egy nekrológból. Inkább ezt választanád, mi mi helyett? Nyugodtan hoz be néhány szaftos nekrológot. Mr. Mike Kort, maradjunk inkább a recepteknél, meg az étterem kritikánál. Kérlek, Mairon! Megvizsgáljuk Mim és Erraton kritikáinak felépítését. Először az étterem hangulatát festi le. Utána a kiszolgálás minőségéről vagy minősíthetetlenségéről szól. Végigveszi az összes fogást. Előétel, főétel, desszert, kávé, bor. A végén egy összefoglaló bekezdésben indokolja meg, miért éppen sok vagy kevés csillaggal értékeli az éttermet. Ilyen a kritika szerkezete. Tessék, Barbara! Hát, szerintem ez a kritika az egyik legajasabb duma, amit valaha olvastam. Szerintem csöpög a vér a nő írógépéből, vagy a papírból, amire ír. Barbara, ha te is ilyen sokat fizetnél egy étteremben, nem örülnél, ha valaki, mondjuk mi seraton, még idejében figyelmeztetne? Igyekszem a cikre koncentrálni. Nyelvhasználat, egyéb részletek. De az osztály arra kíváncsi, hogy a szerző vajon minden áldott este étterembe vacsorázik-e, és hogyan bírja. Azt mondták a gyerekek, hogy sajnálatra méltó az az ember, akinek olyan a munkája, hogy sohasem maradhat este otthon egy hamburgerre vagy egy tálka zappeljre, beleapritott banánnal. A nő valószínűleg csak éjszaka ér haza, és azt mondja a félének, hogy többé rá se bír nézni egy csirkecombra vagy egy sertéskarajra. A férjnek bizonyára soha nem adatik meg, hogy egy gyorsan összeütött hideg vacsorával vidítsa fel a napi munkában megfáradt feleségét, mert a nő addigra már annyit összeevett, hogy az egy hétre is elég neki. Egy kritikus házastársának kellemetlen dilemmával kell szembenéznie. A férj soha nem hívhatja meg a feleségét vacsorázni puszta szórakozásból, pedig az asszonynak akkor már nem kellene hosszan találgatnia, milyen fűszert tettek az ételbe, vagy hogy miből főzték a mártást. Egyébként is, kinek volna kedve olyan nővel vacsorázni, aki mindent tud az ételről, itarról. Csak azt figyelnék, milyen képet vág az első falat után. Szóval, hiába az előkelő állás, amivel a kritikus talán degesre keresi magát, az ember nagyon rá tud unni, ha mindig mindenből a legjobbat kell ennie, és akkor még nem beszéltünk arról, mi lesz az emésztésével. Ezután olyan szót használtam, amelyet akkor mondtam ki életemben először. Mindazonáltal, Jelentettem ki, és megismételtem. Mindazonáltal, mi mi serraton fogok faragni. Irattam velük az iskolai menzáról és a környékbeli éttermekről. A menzáról mindenki csak rosszat mondott. Hárman is ugyanazzal a mondattal fejezték be. A menza lepra hely. Kaptam beszámolott helyi pizzériákról, meg az első evnyő hoddog és perecárusáról. Az egyik pizzeria tulajdonos azt mondta tanítványaimnak, hogy szívesen találkozna velem, és nagyon hálásan miért felhívtam a figyelmet az üzletére, és öregbítem szakmája jó hírét. Igazán nagyszerű dolog, hogy ez az ír nevű valaki ilyen színvonalas dolgok felé terelgeti a tanulói ifjúságot. Bármikor kedvem szotjan egy pizzára, nem egy szeletre, hanem egy egész körre, tártkapukkal várnak, és azt rakhatok rá, amit csak szeretnék. Az se számít, ha valami különlegességért, amit nem tartanak a konyhán, át kell ugrani a szomszédos csemege üzletbe. A növendékeimet elővettem menza kritikáik öntelt hangja és kicsinyessége miatt. – Rendben, – mondtam. – Elismerem, hogy a hely meglehetősen kietlen. – Mi, mi is egyet értene veletek. A menza helyisége beillene metróállomásnak vagy katonai kantinnak. Aztán panaszkodtok a kiszolgálásra. Az ételkiadó túlságosan nyers modorúak, soha nem mosolyognak. Haj, haj, ez bizony sérti az érzékenységeteket. Csak odalökik az ételt a tálcára, bármi legyen is a menü. Mégis mit vártok? Ha nektek jutna ilyen kilátástalan munka, ti talán egész nap vigyorognátok? Elég, mondom magamnak, nem kell prédikálni. Ezen már évekkel ezelőtt átestem, amikor a francia forradalomról szónokoltak. Ha az a véleményük, hogy a menza leprahely, add mondják ki. Elvégre szabad országban élünk. Azt azért megkérdem, szerintük mit jelent, hogy lepra akósz? Író emberek vagytok, tessék színesíteni a szókincseteket. Hogyan írna erről, Mimi? Az Istenért, Mész. Mekkort, muszáj minden alkalommal, mimivel előjönni, amikor csak az evésről írunk? Hát akkor hogyan fejtenét ki azt, hogy lepra? A tanár úr is tudja nagyon jól. Mit tudok? Hogy nem lehet megenni? Miért nem? Mert szar íze van, vagy egyáltalán nincs semmilyen íze. És honnan tudod, milyen ízű a szar? A tanár ő tényleg nagyon jó fej, de nagyon ki tudja akasztani az embert. Van fogalmad arról, Jack? Mit mondott Ben Johnson? Nem, Mr. McCord, fogalmam sincs róla, mit mondott Ben Johnson. Azt, hogy a nyelv leleplezi az embert. Szólj hozzám, hogy láthassalak. Szóval ezt mondta a Ben Johnson? Ezt. Bölcsmondás, mondás, Mr. McCord. Ez a Ben Johnson megérdemelné, hogy Mimi mi nénivel kelljen vacsoráznia. Wow! I feel good. I